ارګلا چې مخې صورت کې اصلاح د عمل وکړه نو دې صورت کې اصلاح عقیده کوي دیو جن او ورپسي هراوړو ټینګه میله دې وکړه بلواځه مخکې صورت کې ترغيب او قرآني کریم دا ندی سورت کی حکمت ذکر کئی دنازلی دلو دا قرآن دیو جناب اور پسی ایراؤلو بلا وجہ مخ کی سورت کی دلائل ذکر کلل پتوحید باندی ندی صورت کی تفصیلی دلائل ذکر گئی دیو جناب ورپسی ایراؤڑو امتیازات دی صورتو دا صورت ممتاز دی نورونا پا پریاد دی نبی علیہ السلام باندی پا قیامات کی چیز ما قوم قرآن پریخیو دارنگی دا سرد ممتاز دے دا نورونا پدیخ برا چی قرآنی کریم دا جہادی کبیر دے بلا دا سورۃ ممتاز ده د نورونا په دې خبره چې انسان لمآ نسب او سړګنۍ ګرځولې ده خلاصه ده سورته په دې سورۃ رد شبهات ده ده مشرقینو او مقاسد اربعان دابا ثابت ای صورت کی او اخیر کی ده الرحمن صفات بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده خیره جون کې به غزاد مسالې د توحید په عنوان د برکاتو نزل الفرقان علی علی ګلې قرآن علی عبده او باندې علی عبدی شیطان سرزد او کا شیطان مقابل او کا زستاره پاره شي زبا تا تاونه کینداده داونه دی د قران مثال د قران نومن فرقان دی دا و فرق راولی د صفای او د ګندګی چې انسان تبارک اللذی نزل الفرقان دا قران دایو دای چې کتابو چې اخرت ناچاری ختمه ولا د دنیا ناچاری په باران ختم شي وخو دا اخرت ما چاري دا په چا قران خدمتې دا چې قران ته تکینې نه قران ل رازي نه شیطان سره دوستی جوړا کړي دا الله سره یي دشمني دا ځکه دا الله کتاب وایي کدا الله کتاب سره ستاسو دوستی و خو تا به سړی ته نه دا کته دا الله په دین باندې مېن ویني نه تا به سړی ته دا به دې تنه قاتل شي را کنسله مونته بیان کړي دا به دې تا قاتل کتاب د چا وی لیکي دا خبره ده چا دا خو معلومیږي دا چې زما سره دوشمنی نشته دا کنه د نو د الله سره را د شیطان سره دوست دي دا بارک اللوی نزل الفرقانا خيره جون کې را ذکر علیګلې کوران الا دی بغبل باندبانې لکوونه لعا نه نیر راې دپهي شي مخل ل راونکې الذي له ملکو سې ولار د ا چې دل ربا چېې دا اسممانو نوزمکودا ولم تخ والله دانی دنیولې نازهوللی ولم یک له شیکیک فملکو نشتې دله رابراخی والا په با چایږې و خل کلله شین پې را فقدره تقدیر اندازہ کری دین را په اندازہ کولو زجر مشرکین دور گئی وتخذو من دنیه علیها نیولی دی پیداله لا نه نورمات ګاران لا یکونکو نشی پیدا کولای شي او هم یو خلقونو دی پیدا شي نی ولا یملکونا او واغدار ندی لیان ولا نفا دزارا روانه د نفي نه ځان د پیدر سره ولې شي نه ځان نظر لری کولې شي ولا يم لګو نه موتانا واغدار نه د مرګ ولا حيات نن د جون ودال نشورانه د پاسې دوه د قبرنا داسوم رسخ ربي الله کو پیدا کول نشي کولای دوی پیدا شي وي واغدار نه د نه په نقصان واغدار ندی د مارګاو د جون واغدار ندی د پاسې دوه د قبر ما در درد درد د غم نکردم حولل قبل ها حق حولل قبر هاجر زيران کی درد ها یک ځایه یکیس زيران کی درد ها راځای دوه یکیس زس غم کومه چې دبل د قبر خواله زما او هغه نه خواله ما د دو دواسه زمو د ټولو یو دی اسوږه مشرې دې هغه مله ته چې غواړي دا عبدالرحمن بابا وای ساجد دې چې د بل درګي غواړم ولکور کې کی هم کینار دې رب زمان د بل درګي سره غواړم زمان خپل رب زمان په کور کې خفه دی سلا او ګر زمان په بابا زیارت زیارتونو باندې الله رضا کول به ګار دی الله په خپل کتاب رضا کوي وکال الذین کفرو وس اعتراضو نه ده مشرقی نو آورا وائی آئی کسان جگو فری کرده ده انها زانه ده دائی لائف کونی افتراه مگر درو دیچی جو کرده دی لراد زانه دید زانه علم نه سبگه تیوی دویم وآانه علیه قومناخرون امداد که دس راپ بانیو قوم بلو اعتراض دویم اعتراضو او دای راضی په نبیلی اسلام کوي د ثربل قوم امداد کوي تابانه ومه کوي دای ته دا کو دا دا دا دا دا که تا د نبیلی اسلام په طریقه کارو کنه دای ته رازب کی صرف رنگ به جداوی د خپل زمانه سره دای ته رازو سم کوي د امریکاینه پیسې راځي و یا اعمال راضی و استاپه لاس راځي ځکه ما د خفته نه لګی چې تا د دومره پته د خوستا په لاس و راځي کنه ها د امریکاینه نو اتز زما پیسې د ټولي ساری کړی غلا فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالظُّرَا بدايه سره رات یوکل په ظلم درغه په حق د پیغمبر کې بل اعتراض وقال وای دی یا دا قسی د روم بنودي روم بنای قسی دی په خوانای ایک تا تا با لیک لی دی لرافه ایتم لاله ندال استی شد باندې بوکر تو حاصله بیگا دا د تسغلولی مړه وقال عنده الذي جواب ورا لگی دل راغازات یا لمسر راج بو یی په پټا دې سماواد ولار بار او ښکاته ان هو کنه غفور الرحیم یتینند الله به کون کې مهربان بل اعتراض وقال را یا کول و يمشي فل او ګرځ بازار نو کې هاه ودا څنګه پیغمبر باندې هډوډي وکړي دغه بازارو کې ګرځي دغه قصو کې ګرځي دغه منډایو نه منډایو کې ګرځي دلته په کار دی هادا وې زمنګ پیر سپچینو اغا په ذکر باندې پايي هغه ډوډي ویني کوي نوراني شکل کې اغا ذکر کوي او ډوډي کوي ورته ښا ډوډي کوي کوترګه چې کوي څومره و یمشی فل اسواق او گرز بازارونو کی اترزنه د مشرکینو دا, مشرکی دا چې پیغمبر روړی ویلی خوری د بازارونو کی ویلی ګرزین اننم دایو دا طریقه دا مولا با اغسړې وی چې هغه د جماعت په ګوټ کې ناشتی سپین باوندوی کار کسر نشی کولې د سړو کار نشی کولې مولا چاته وی چې د سړو کار نشی کولې دی ته و مولا وایي د سړو کار سره بیلچاوال د سړوک کار سر کودا لوال د سړوک ار سره ګوډ کول و بکول کول دا د سړوک ارونه دی دا به نشي کولای دغه ته مولا وایي ها امولاتو به په شرمونو شرماو نن زما آسان کار دی آسانه طریقه دا طریقه و ځدا علم نه پاري شي وې تخصص کوما تخصص ته وایي ها تخصص او د کیوبله مانم دکنه تخصص ا خصوصیتن کڑ کوما خصوصیتن جکڑ گینوسی شجراشی کنا داغنم دغش دا ای جونشی تخصص کو ما. مفتی تو کو ما وئی اجرا ده جوړ کی سی بیا ا دا کراچی واجبہ ما زیرے مفتن په گلانګه شیرو مفتی په کی ها پیدا کی مفتیان په پیدا کی چ گټا نو مفتی وتی دلانی مفتی هر چہ گوفتین نو زانہ او پتی ور دادو دیوبندیانو د دا مسلک نه خارج دی دا پلانې دی دا پلانې دی مفتی خو افتاوا خو هغه خوان کوي چې هغه د قران سنت او د فقهاو چې کوم مجتهدینو په توور کې طریقه باندې نو چې دې په توور کوي دا د پسوا سره د وقچرته د قران دلیل بهږي پیش نګي سنت به پیش نګي چار تا مجتہدی نو اغتہاد او او بغیر ذکر نکی او بس فتوا ور کی او فتوا داد او فتوا دادا حیات نبیش او سمال موتاش تا نو دایو طریقہ بجرا لا په خوا ولما او کار دا چاوی با دیو بنه فارغی دل نو دری کارو نه به ور تمشه تکل یو صابون دویم دیمٹی لری او دریمه تیبو ڈاکتری دیکی چیر کم خواق ده, ده نو چی آغا بی خواق که نو یو کالبی ایسار که نو چی آغا چل بیورتخ پوزده که ویزا وطن تاست تا مساله که ولیشی کس اب دیزده که پدی بانی باز گاتی پلاسو باندی او مساله باز که دا د دا رضا دا نو کس اب نزده که تخصص که ما خوشیتین او باسم او باسو آیا یا کولد تو آماشی خوری دوڑای و یمشی ف پیغمبر به ویدا نه کنا دی بچر د په ګټ کې ناشتي چې سکار کسب نشي کولې لولا ان ذل الہی ملائک دا بل اعتراض ولینر عزیز د ملائک ملائک دی ورته راشي د سره ټولغه بدمعاشان ناشتي ټولغه غلب خلق ور سره وینا ناشتي ورتوا د سره ټولخه خلق ناشتي چې قران تکین ازا خو سره وي چې د قران نو تقید نو ک ډیر ځان صبر د زمانی جوړ کی کنه دا کنده دا پیغمبر داوږي کنه چې دی وزله پیغمبر درجه ترسمه خودی غلط دی چې د قران مقابله کوي زکه پیغمبر میشن سو اغه قرانو چې اوله وه راته نو قران بیان شویلې چې اخیری وه پنابلی اسلام رادن نو قران بیان شیو ورته اونی بیلی اسلام دری کاله د قران درس کړی دی نبیلی اسلام باندې به با قران نازلې دی او هغه به درس کوو صحابو ته دی وی چې بوزلونه کې جمع ک چې بولیکو چا په غرزونو باندې چاپو غټو باندې چاپو پړچونو باندې د کجورو ها ادا نبی الله اسلام بل هغه درس کو د ریش کال د نبی الله اسلام د رسالت خبره وا لولا انزل الیه ملکه چې پیغمبري کار کې نبي هغه کتاب تنکینی هغه دا کتاب بیان کړی وی ولن نازلیه ده تم لایک و یکون ما هو نذیره یشی د سرا يرون کی کتے وی یرے اعتراض نہ کینو masala نہ کوما زور نشتا ور توایے یے اعتراض نہ پے شان کی تنش اخلاصی رے او یل قائلہ گنجونا یادو غرزولیشی دے تا خزانہ داس اعتراض دے ددس خزانہ استعمال نشتا غریب دے کمال ولا راگ نو اعانہ علیہ قوم اخرون یے دے صرف القوم امداد کی دا امریکین ولا راضی او چې مال سره نه نيوه د سر خزانه ولې نشته دی او غریب دی او تا کو نو له جنه په یو چې من یا ویل زبار با یا کوله مینا چې خری دا غینا دا څنګه ترازنی مخ کې مال حاضر رسولیا کول توام دی پیغمبر لسی چې خوری کړو دلته وی او تا کو نو جنه یا کوله مینا زه دې او باوی چې دا غینا روډې کړی دا ست درازونی دی دا, دا ویلې کړی کلهی باغ نشته ولی خوراک نکی وقال الظالم نا وای ظالمان خود مو کار دای چی دې زړی اخی دې را حق تابعدار نه دی دغه د اخوه خنه چی دې په مساله پویشم اوزده ده نه تاسو کوم په مساله مې پویې کی غوځړه به اخی و اعتراض بکی چې کونسره اعتراض کین اوتګورا دا سی جواب ولور ک چې مخې لدی بیان ناراضی او چې کوم سړی ځان پوی ناغتا ګورا هغه په داسې انداز کې پویګه چاغه خفن نشي او په لږه الفاظو په آسانو الفاظو کې پویګه وقاله وقال نا وايي ظالم ان تتتبونا تاسو تابیداری نکوي الا رجل مسورا مگر دیو سړي چې سیر په شي ويلي ان زور ګورای کې فذرب الکلان صالا سرنګ بیان اي تا تبد مثالنا فَذَلِکُ الْغُمْرَ أَشُفَ لَا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلَا نُتَاقِد نلرید سمیلاری تَبَارَکَ الَّذِی إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا بیای تَبَارَکَ الَّذِی مسأله توحید په عنوان برکتو خیر چوون کې لري غزات إِنْ شَاءَ غَوْالی جَعَلَ لَكَ او بغرزَی تعالی را غورا من ذالک الدین جناتین باونا تجریچی بایی که با منتا تیلا نهار دلانی دو نداغی نو دوی خوی تیرازو کچی تا دا باغ نشتا وی اللہ وطال ما لبق دیتر رای کی وی جال لکا قصور آدر بایی که دال را بانگلی مانائی بلکا زبو بی ساتی دا ترقی دا یعنی دال آسکے قیامت نه بی مانا درو وی قیامت تا واتت نا تیار کرمی دے لی من کزو بی ساتی آج چالا چی دروی په قیامت بانی وره ازا را دوم کلچی وینی دیل را من مکانین بایدین در زیر لر اینا سمیعو او لها اوری با دیل را تغیی غصب دیبانی وزفی رو هنی دل و ازا اول قمین ها کلچی غرزو لیشی ده مکان مکانن زیقا زیتنگ تا مقرنی نا وي وی پا زنزی رو مکی داو هنالی کس بورا چری بوئی پدا غواسکید ہلاکت لا ددول یوم صبرہ مرا بلئی دی وکھ کیس ہلاکت واحدن یو ودھو صبرن کثیر راہو بلئی ہلاکت نہ ډیر قول ازالک خیرن و ایدہ غورے اے ان یا خلیہ دا اغا دا می شیری الی تی <تصفيق> غویدل متقون چوا دیش پریز گرا انصرا کانت لهم جزاء و مسویراء وی با دیلارا بدلا او را گردیدل لهم فیام آئیشاء اون خالدین دیلارا پا دیکیا آئی چی گواری امیشہ وی کانالا ربی کوادا مسئولا دفر رستا بانیوادہ اختلے شوی و یوم یا شروع موقعا چی جمع کی دیلارا و ما یابدون من دون اللہ آئی چی باتی وَيَقُولُ وَيَلاَ انْتُمُذَلَنْتُمُ بَادِي آيَاتُهُ غُمْرَاءَ كِلُّ زَمَا بَنَدِي گان ها اولاي دکسانہ مونزلُ سَبِيلا يَا دِي گُمرا او دَسَمِ لارینا قالوا سُبْحَانَكَ او بوای دی پاکِتَ تعالی ما کان یَمَغِیلَنَا نِذِمُ نَاسِبَ مَغِلَرا ان تَخِذَ مِنْ دُونِكَ جِئْنَا سُبِ اسَانَا مِنْ, من اَوْلِيَا ولا متهم لکیم تا پیدا د ورگ ود ل او مشره نود ل حتى ن ذیک حتى نسو ذ راته د ژېښذ قآانه وکانو کو منبو راي قم تبا فقط کل ذبکم به دا سره ننسبت د در وکلی تاسو دما تاسو پهما تستې او نصرفانه نطوان ب ل را دار اولو دا, دا عذاب و نصران دا امداد و ما یزلی منکم سو چی ظلمو کستا سنا نزقو عذاب انکبیراو بسکو دتا عذاب وما و ما ارسلنا قبلک من المرسلین مغنبی لیگر پخواستانا پیغمبران ایلا اینا هم مگر بیشک بیلیا کلو نتواما خامخا خورو روڑائی گره دا جواب ایرستو که ویم شون فیل سواق او گردی پا بازارونو که نا سڑای او دا سیماد نشی نیخوزی غر کوده دی ویخ شخا دا لسون پدی زمک دا سمکین انم پا خوب بلن درزی دای پیراز ایرستو دا جواب ایرستو که ومایات که تیراز کرده وچه دا پیغمبر روڑی ولی خوری بازارونو که ولی گردی نو دا جواب ایدل د شلم یاد کیو کو د دې سمد لګی دا زګه چتا ته چل خي چیر انتقام مثال د خوږی دی او دا په دما باندې اخلی دا نه چی جلتیو کی جلتی باندې کی ته چی کله د مقابل او مخالب نه بدلو انتقام اخلن دا ډیر په دم باندې لی لو خوږی حلوا شان بیا اخلي په و ما یاد کی اعتراض کړو جواب ایدل تو جهلنا با کوم ل بازین فدنا ګرزمی باثستاسو بعضه امتحانش ویرون تاسو صبر کوي وکان نربقع برا د رستیدن کې وقالله زیناه کسانله رجونه ل قنا چیت ن لري منمت مخامخ کېدو لوله اونزله لنل می کا عازلي کې منبانې مائ او نراه بنا یاددي و دا دابل اعتراض ملائک دی راشي یاد الله وینو لقد استبرو په دای سرزان غټ غناله او فین په سیمپلونو کې وعداو تو ان کبیر اثر کیږي ور اثر کیږي یا یم يرون الملائکا جواب کلا چی ویني ملائک لا بشرا یم ایذنا نو وای زه رد پدا اورس باندې للمجرمین مجرمه لا د خوشاله ای ځکه ملائک وبالعذاب سره بیا راځي او د این سر چرازین اغا پیغمبر تر اوڑین دو دو دو پیغمبری که اولا شکنی منگتا دی و تاسو دا غا مقامتا چر تر سیده شی ملائق خود تاسو نشیلی دی و یقولو نا هجرم محجورا او وائدی بنده پدوی رحمت دا اللہ محجورا پا بنده دو بانه یا بلا مانا هجرم محجورا بند کدازا پا بنده دو و قدم نا الام آملو مکه به شو مونږه ستائشه مالیک کریم عمل ناماله پځال ناو هبا منصورہ وګرزو دل را غردو بار نوسته لیشوی عمل کړی وی هغه عمل بوله اونلوداسي عمل به به پېدی وی زکه کېدې توحید نه نو کا عمل کړی عملي बर्बाद یا کا عمل کړی ته بدعت کړی دی ناغي باندې ورته اجر نه دی ملایشی اصحاب الجنهتی خاوندان نه یوم ایزین پدعو رضبان خیرون غردی مستقرن دو دردو و آسنو مقیلو خیستد آرام گا و یوم تشققو سماو کل جیوچوی اسمان بالغمامی پشاند ور یزی بالغمامی معنی مثل الغمامی پشاند ور یزی و نزل الملائک توراو لگو ملائک پر علیگلو سرا الملکو یوم ایزین الحق لرحمن بادشایی پا دا عورس بانی رشتیا را محر بان بادشا لرا و کان یوماً علا الكافرین آسیرا دا ای دا عورس پا کافر بانی سختا و یوما یعوز ظالمو او کلا چچک بلگی ظالم علایده ای پا خفل و گتبانی یا قول وائی بیالی تنیت تخستو حائی حائی چنیول امیو مار رسولی سبیلا دا رسول سرالار دا زجر ورکو منکر دا رسالت تا یا ویلتا حائی رکاویلی مال را لیتنی ارمان دې مال را لیمت تخیزو چنوی نیولی مال فلان خلیلی پلانی سره چې می دوستی نوا کرنو خباوا لقض ازولنی آنی ذکری پتای سرا گمراہی که مال را وائلو مال را دی کتابنا دپن ناباد از جاہی نی رسولای نجراغ ماتا وکان شیطانو دی شیطان لیل انسانی خضولا د انسان مشرک دپارہ شرماونگے مشرک شیطان ہاں وقال الرسول وای رسول و یا ربے زماربا ان قومی بیشک زما قوم اتخذو ھذا القران مهجورا نیولے دا قران بیارتا دا قران بیرت نیولے او آلا قران ہاں دیبان یڑو عمل نکا قران یڑو راغستان چدام سے کتاب دے دے سره یو څو کارونه په لوازريات لري راغسته و د팜 دپاره نو راغسته نبی علی السلام په قیامت کې دا ویجاړی و فرياد بکي الله تعالی وکذالک جعلنا لكل نبيين بدبخت هغه انسان دی چې غږه د قران مقابله او مخالفته کوي د قران سره مقابله او مخالفت کوي لكل جعلنا لكل النبي لكل النبي هر نبی لارا ادو من المجرمين اعدو شمنان د مجرمانو مجرمان په خپلې وي وقفه به ربک هدي او نسيره كافي دي رستايد عادت کوون کې امدادي وقال الذين کفرو بل اعتراض وګوراله الله ورته زجرونه ورکي بېمانو تا ودوی قشانه اعتراض نه سمي دي اعتراض نه بس کوي و يا گسان كفرو چې کافر دي ولولا نزل عليه القرانو ولې نننا ځلېږي په دبانې قران جملہ دواید اپ یو زله په یو زله قران ته وی کنه خدا صلیږي لګي مسلې راته کې اول لراته توحید مسلې کولې په هغه دی را لګوس کا تراوستل او په هغه دی را لګول مش نه کړي لړ دې پراله راوخ کو لړ دې پراله وبوک وز سنت مسلې شروع کړې بیا دې بابا ګان سن شي کولې او بیا دیوی چې دا مسله دا مسله نو دی پراله شینګه خو غونډي مسالې را د په یو ځل وکا چې خلاص شو درنا جواب کذالک لنسبد به فوادک دا رنګي لګلګ را لګو چې مزبوط کو پری باندې ځلسا ورت الله ترتیلا واځه کو دل را پوازه کو لوبانی ترتیل صفه د معنیو دی اول الفاظو الفاظو د مجازن دی غریب القرآن کی معنی کړي دا چتر دې دا صفت فد د معنی دې او الفاظه تمه جاهزندې نو الفاظ له زور ورکه ان په مرای عین او غین او دغه کګي اورانې به پکې او چېر ته د معنی د پاره کوششونه کو ورت الله تر دې لا واضح کو دې لپاره واضح کولو باندې ولا یا دونګه بمثلین راتنه کې تا د پیسې تیراز الا جنہ کبیل حق مگر رات له کو تا د په حق حق نہ مراد جوابو راز لے گو تا جواب او اسنه تفسیر او خسته تفسیر باندې چیکله چادر باندې اعتراض وک نو قران را واخله قران شروع کان دا اعتراض هم په قران کې وی او آغا جواب به می بگی بخپره وادر تا هغه جواب معلوم شوی اعتراض به معلوم شي خو من قران تکله واپس کیو خلک را باندې کی او بیا مسالم برې دوار سره برې دو قرانم برې نہ نہ قران نواخلا پخپله بدرته الله جوابونه خی قران کې به الله مخه لرازي او تفسير به هم نرده خی الزینا یخشو یخشرو علی وجوههما آ کسان چې جواب شی په مخونو باندې الا جہنم ما جنم دا اولای کشر مکانا دا کسان ناکره درجه وال دی وادل وسویلا خطا رسملارین او دا د دې رب د مخ کې چې ظلمت څنګه و ځا نامخ کې په موسی عليه السلام اعتراضونه شي وي دي نو په تا و مې اعتراضونه کیږي پروا ما کوام ډېر دې اعتراض مربان شو ولا قلا ته ناموسل کتاب خدای سره ورګره مونږه موسی عليه السلام نه کتاب وجعل ما هو جور ذلم على سراخا وهارون وزیره لا تلن وقل لهم اني اذهب ازي حلال <سؤال> قوم اللذین قوم آقا صانو دا کذبو بیادنی چی درو غویلی زمان پیادنو فدم مرن آم تدمیر آلا اکرال منگا دی کولو و قوم آنونی نا و قوم دنو علیہ السلام لب ما کذبو الرسولا آر کلاشی در رجن اکرال رسولانا اغرق نام غرق مکرال وجہ اللہم لینناسی امی گرزو الخلق لرآیتا نخا واتدنا لزوالی مناتی ارکر میرے ظالمان لرآزا ون علیمہ عذاب دردنا که و آدم و سمود و آدیان و سمودیان و اصحاب الرسی خواهندان دو کوئی والا کوئی و چاپیرت ونیوی نمانه ده بی اصحاب الرس جنگی والا و قرون ناو پیڑی بی نزالی که کرد سال اوهاریو بیان کریمه منګا دې تمې سوالوږه وکول ان تبرنا تدبیرا هاریو هلاکل منګا پالا کول باندې ولقد تول القريه الذي وداي سررا غلیپا اخری تیرات ما دارا سوي چورولای شه په باران باد د کانو افلم یو کو نو يرونایا ندی دی بل کانو بلکیو دی لا يرجون چو مې نه لره ده پور تکې دو وای زار او کا او کله چوینه تا لره یته خېزو نه ګانه نې سي تا لره الله هو زوا مګر په ټوګه باندې ها ځل زیدا سره با صلو رسوله چليګلې رې الله رسوله هغه رسول داهې ادا خبرې کوي هغه سمې لات مناته او زابابات چې پدې رده ويغه داهې تاته بهوي که چری تا مسلوړ د پیغمبر تا بدار د وکړکو ممسله کې تاته به خ داه سرې د داول دا دا او دشمنه ان کاره نزیواله یلوونه چالهولې منګان علیهېنا د خپل مزګارانونه لو لاند صبر نالی ک ټګشي په دیبانې و لمونه ضررری چې پوه وشي نه راونه لا ذابه کله چې نه عذااب منه ظللوصبیله. سود دې ګمراه سم الهاري ار ايتا منيت تغزا الهاوا اي لې دلي خبره ته پاجا واني چيني ولري روا خپل غوایش د خپل غوایش نه هاجرت روا جوړ کړي دي خپل غوایش ار ته اجت روا ذمہ دار وای افان تا تكون علی وکيلا اي ته پدبان ذمہ دار ان تاسو به ګومان کین یا اسمعونا مانی قران او یا جلون یا بوویږي په قران نه نه داسنه دا این هم ری دی الله کلام مګر په شان د ډنګروي په شان د ډنګروي په قران باندې په ویګيونه قران مانی بلوم ازل وصبیلا بلکه خطای زسمی لاري ازل خان دی دا ازل ازلی ډیر ازل دی ات ویلی ازل ازل دا د مخکې شروع کړی و اور دیر زلا پدی سورۃ گدا ذکرک ازل لو سبیلا ازل لو سبیلا خطا ای سمیلاری و خطا ای سمیلاری سمیلار اور تن د معلومہ آد نمبر 17 کی ویلیں عام حمز لو سبیلا آیا گمراہ دی د سمیلارینا سمیلار اور تن د معلومہ بیا آد نمبر 29 کی وی لقد ازلنی ان ذکرے ګمراه کوم واړ ومال را د قران نه په پن نه واړ ورا لا اعد نمبر 20 کی بیا وایم اولای کشر و مکان وازغل لو سبیل لا د سمیلاره نه ختای دي بیا بیالی دي سیا چی ویلی hina yaraw nalazab manan za lu sabila so de بیا دل دی ویلی بل هو ما زل لو سبیل بلکی گمراه دي د سمیلاره ازل خان دی د قرآن دا ها مولانا دی چې کله د قرآن مقابله کوي او قرآن باندې ترازونه کوي چې دغه سور له سلونه پکار دی نو دا ازل خان دی د شکل چل نو خلکو د واسطه تجوید او اس اعلان مو خوي اعلان دره ال عرب بیکه ایت نو ګوري رستا تا اعلان دره د نو ګوري لار عرب ګار وغت کړه یې څوره د دې زینا پینځلص ادله ذکر کې په توحید او ولو شاء اگر خو خوي دا الله علاجا له وسایګنا غر زولې به د لرولاړ داسوره الله وغټ کړه یې ا بیا رالې دی دا سي ا بیا بنت رته وغچی نو کدا الله خو خوي نو دای په زیو درولې وي ثم جعل الشمس علی دلیلا دې غر زولې له منګان ور پدی سمه قبض نعو بیا کمو دیل رئیلی نخبل طرف تا قبضن یسی را پو کمو للگو و هو اللذی اللہ ذات جال لکم اللی لاش گرزو لطاس لرشپا لباس انجاما ونو مسوباتا او خوب راحت دبادن و جالن نهار نشورا گرزو لدو ارزو دگرزی دو و هو اللذی اللہ ذات ارسل ریاحا چرالی گی بازونا بشرن رحمتی ہی مقید رحمت پننام رحمت باران تے رحمت ویلی وانزلنا من السماعی ما انتو حورا را لگلی منگا دا برا نو با پاکی پاکون کی تا پی پاکی ستا گندگی لرکی کی پی نظم کیا گندگی پی لرشی لی نو یہ بیہی بلتن تو ای با میتا نیرا پارا چی تازہ کو پدی با نکلے او چا ویرا حیاتا حیات الانبیا شته او ځکه سیمال موتاز شته سیمال چې حیات الانبیا شته انبیاو کې جون شته او دوی اورې دلم کوي ورته حیات مستلزم د سیمان وي حیات کې لازمه خبره دانه شي کینی هغه وی اورې دلم کوي الله دل دوی له نحیه به ژوندۍ کم پدې باندې حیات راولم پدې باندې پاکړي اوش باندې نو کلی وکړي او د زما کې چرته خبرې ورې دلي دي ونسقي او اسکو دل راه مې ما داسنه خلق ناش پیدا کړم دي انا امن صاروي وا ناشيه کسيرا په خلکو ډیرو باندې اسکو دل راه په خلکو ولقد سربنا او بدای سره چلو د دلایل به نوم په کلی د کرو دی لپاره ذکر پارا چې پن واخلي فباب سرو ناسی لا کفر انکار کې زیاد دخل ګناه مګر د کفر نه نه کوي ولاو شینا گچېږه خو هغه زمونږه لباس نافی کل قريه النذيره لګلې به مې بار کې لیکي راونکې خدا یو کلی دلار شو دا زينه خبره خو راشي ارشاد وشي دغه مسالم کله دا مساله ورسي تو تل کافرین کو د کافرو وجاهدهم به جهادن کبیران جهاد کو دیسره بیان د قران جهاد ها جهاد جاید هم بیهی جهادن کبیرا اور ټول تفسیرون والاو گورا بیهی کی زمین را قرآن تا دے خلق و سرا پا قرآن بان جهاد کا و جهاد کبیر بعضی خلق کوئی رازے چھوٹیو کا سکی لکا جهاد لزو جهاد ٹرننگ دے اور طویز جهاد کبیر پریدا ما لگی جهاد پریدا ما بولو کی للاشم جهاد کبیر قرآن دی او نبی علیہ السلام جهاد کبیر ډیر کرے دے پا قرآن باندے او بیا د توري جهادونه اغه زمانم لگا ول اس کاله وا ل اس کاله نوبل کله کاله جهادي کبیرو د نبی له اسلام د قران بیانونو قران برا دو نبی له اسلام بیانول او بیا جهادي شریف کی قتال امر اغله و اغه مو بیا ګوران ها ویرا جهاد نمنی چې قران سو ګویا د جهاد ولې نمنی چې قران سوګنه و نه وي هغه جهاد نمونی چې د قران درس نیوي هغه به سې jihad و مانی او چې د قران ها په اصول نه بوګینو هغه به سې jihad و مانی هغه jihad نمونی لاشن کوب چا دا خور چا لول دی بیا بدمعشان هم سمه لاشن کوب به غاړه ته چولې ری غونډگانو سره دی ډیرو خلکو سره دی ها نو jihad کبیرو چکهله ته قران درس دیو نه ته به جهاد کبیر مو پیجن نه جهاد صغیر به مو, چل مو او آتا بیا در ټوپک چلول چالمو پیجنې او وینې چې توېن د دې په مقصد بم پوې شی بیا چې راوینه زده بدن نو باسم مدا په کم مقصد یو باسم سره په اړه باسم د اعلان کلمت الله د پارا چې دا الله کلمه په ملک یو چته شي نو چې د قران درس دی نیوي د قران درس سره ستاسو جوړ نیوي نو ته به سو پیجنې او هو هو الذی مرجل بحرین اللہ ازا تیجروان کلی دو دریابونہ ها زا از منفراتو دا یو خوک دیڑی رو و ها زا ملحن دا یو تریو دی مالگین و جالا بینه ما برزخا گرزولی میندری دوالو کی پردان واحی جرم محجورا بندے بن بند شوی و هو اللہ ازا تی خلق من المائی چې پیدا کلی دو بشرن بشرا بندا فجالہو نصبا و سحرا نو ګورولي را خاوند د نسب اوس خرګنې دلې خرګنې پیدا کړې دا د نسب پیدا کړې یوت د پینسیخ په لوې یو بل د پړټکیخ په لوې خوختانا د پړټکیخ په لو آغا چې کوم د بلر د طرفوي او چې کوم د خضر د طرفوي زړید د طرفا غیتا د پړټکیخ د خدیجه سره په غیته د پینځه خپلوي او دا الله پیدا کړی دی انسان لا د وګونه پیدا کړی یو ساس کید پهلې توونه او انسان تعالی لوی خاندان درکو تعالی نسب درکو په स्वर्ग نه ای دلله درکړه د الله شکریا ادا کا تاسو کې هغه اون ثول فتو او محبت او خپل خپلوان ته پیژنې چې دامه رور دی دامه تر دی دا دامه د ترزی دی دامه اوخه دی دے دے دا میڅ خردي دا می ماماره دا ټول پیجنې وکړا ان ربو که قدير رستا قدرت والا چې دای د لدارکل دای سږني شې کولم نو یابودون من دون الله اباذ ګی دا خلک دې د الله نامالایان پههم ولا یذرهما دا, دا سوجي پیدا نور کې دی دان دیتا دا وکانه الکافر دې کافر الربی زہیرا په مقابله درغ فل کې امدادي دبلم ومار صلی الله علیه وسلم دې ویلي غلی تعالی را الا مبشر و نذیر مگر دې ورکوونکې یا ورکوونکې د نبی بیل اسلام د دا ډېر ډېر یاد دی ځکه مبشر و منذر دی دا د نبی بیل اسلام صفات دي دوالا مبشر و زير ورکی په جنت باندې یا ورکی د جهنم نه قول ما صلکم علیه من اجرنا وانا واړم ستا زونه بلی سمه زوري په ننه واړم تنحافظ په دنه نغواړم امامت اړه دا په دنه نغواړم او په دنه نغواړم یو غستاسو شو استاد سو یې ځان سره ਸੰبال کې سریه ا چې کومم کړی یو غستاسو شو خو زه شي کومه مساله دا مسله و معنی الا منشا املیک نه حسو چې واړې یته ویل بین سی ویلا چې نشي ان شيخ بالله تعالی ورو توکل علی الحي الذي زانص پا جو اندیزاد لا یموت یمری نو فال خل کو ځان سلس پاره چاوی باندې مرګ راځي اغي باندې پناه راځي و سب به بهم پاکی بیان کا سره د استای نه دا الله وتوکل الہی لا یموت الله نمری لا یموت او مرینا انبیا اغو یمری انک میتون و انهم میتون وڅ چې ته حيات الانبیاء دي کړي نو ته د الله د نبی فارغ څنګه راوستو اخو تعالی يموت کول بیا په وې مرغن راځي په الله مرغن راځي نو الله باندې په نا ناراضي په امبیاء نه راوي نو ته چې دار الله سره پیدا ککنه شریک دی پیدا ککنه هدي څه مطلب دی بیا هغه ځخه لګیا اګش مفتی لګیا او زه خبره به کوله په پیغمبر باندې وی احل سنت والجماعت دا عقیده دا خطور تراغلی و اگر سوالیوی خواه جواب تفصیلیو نکبیا او نی جوابو کوم ایر احل سنت والجماعت دا عقیده دا چه سماو حیاتو الانبیاء داشتا نو دا اٹیم که ما از سوچ که مای چه دا عجیبه مفتیان نی دا غرد مصیبت به سړی د پاره ورغږي د قران د آیات وځاحت بیانش کوله نبی یا معنا کولې شته مفتی تو دومره غټ مرز دي په دې زمانہ کې د قران د آیات وځاحت بیا بیانش کولی نه بل حدیث وځاحت کولې شي نو دا تا د کار د خیر او د شر دیوکو د قران غ حکم دی پټ کو اگر څه دی پټ کول بیا د فقها او د مجتهدینو طریقې ته لو روانه پټه د د موفتي تو ستا ساده طریقه شولاس ساده پیدا شولای چې د مجتهدین هغه خبرې چې کومه ده اهلسنته والجماعت اېبه نه ده نو هغه کې د اهلسنته والجماعت ثابت کړه ورداغه نه وزایی څه ځهتهونکو عجیب موفتي تو دې له وزاحات خو کنه بیا چې حيات په څو طریقه باندې وي یو حيات د دنیوي ده یو حيات د مور د گیړې ده یو حيات برزخی دی حیات برزخی غمنګه د منو چې په برزخ کې کافرمن ژوند دی زه کاغله سزا ملوي دومره تفصیل خوګه کنه کزیاد نشي کولای یریګ او مفتی تو باندې لخلق داغ لګی دومره وضاحت خوګه چې حیات برزخی کې کافرمن ژوند دی مسلمانمن ژوند دی شهیدمن ژوند دی پای کې پیغمبرمن ژوند دی واخه دنیا پشان نه دی کنه دومره وضاحت خوګه کنه شیکولې ها خدا دیوځ نه بیا به خلق پټونه غواړي کنه یاب ورته سوچېد نه رالېږي لا یموت مرينا ها انبيياء یموت د دنیا په اتوار سره مرګ پراغلې و افاچی وی او حيات برزخی هغه مونږ منو د چا د کافرین منو وسب به حمدي او د انبياو حيات برزخی چې کوم دی هغه د ټولونه اعلی دی او چته بлки بیان کا سر ہستا ہے ندا اللہ وکفا بیہی بزنوبی بادی خبیرا پورا دی اللہ پغناو نده بندي غانو باندې خبردار الزی خلاق السماوات والارد ازا چی پیدا کړی اسمانو نظم کی و ما بین او ما چی مند دی دوارو کیږي فی صد دایم ہوکی هو کی ثم استوى علی العرش بیا بره برده په خپل سلطنت باندې الرحمان مهربان بادشاہ فسئل به خبیره اصلا در قضیقی خبیره او در محام خبردار یا معندارا فسئل به میانا فسئل عنو سوال کو در لانا خبیره معنا تجدعو خبیره او بہ محام به خبردار شوی غار پاس سی پت بانده در خبیر واقعانا پاس رحمان سی پت در خبیر واقعانا آوماندار دیر سوالو نکوا سهیلی دیر بہترین اشار ویلی دی حضر چیخ القرآن نوور اللہمار قدر ہو نیل السائرین فی توقات المفسرین کې نقل کری دی اور پا ترجمہ دا سحیلی کیا گا اشار شتا آواز بھی اشار ہوئی یا من یرا ما فی الزمیری ویسمو انت المعد لیکل ما یتوقعو یا من یرجا فی شدائد اکل لہا یا من الیه المشتکا والمفضو اے اغا ذاتا اے اغا پڑ ذاتا نظر باندین رازی تا تک شکایت کی گی ستان خلق سوالو تا تک جڑاو پر یاد کئی یا من الیه المشتکا والمفضو یا من خضائنی رزقی ہی فی قول کن امنن فا ان الخیر اندکا اجمعو دا خضانو مالکا احسان کا غیر تول تاسره جمع دی مالی سوا فقری الیک وسیلهن فبلن تقار الیک فقری ابو مال بغیر د خپل فقر نه بل زینشتا بل سه وسیله نشتا الله زتا د خپل فقر وسیله کوم مالی سوا کر الی بابک هیلهن ولیرد تفبی بابن اقرو الله که ته می د خپل دروازه نه وشړې استاد الله راغله ما الله د خپل دره نه وشړې نوچا تر کې بولاله علما او دروازی ورته ټنګوما فس ال به خبيره سوال دا لا نه کوي او دې موږ خبردار اغه الله پري خد نور مخلوق پر روان شو و اذا قيل له مسجدو کله چې ویلې شي دا سيداو کې مې رحمان با چا تا واي دي سو رحمان انا جدا سيداو ګلي ماته مورونا چا تا یو کم کې مونږ تا ذاتي ذلر نفرت ت مبارک لذي خير چون کې غزا ته گرزو پاسمان کی پڑا اونا و جال فیا سرا جا گرزو لے پدی کی ڈیوان و قمر مونی راس اللہ آزاد تے جال اللہ لیلہ چی گرزو لے خیل پتن یاو بالپسیر رادنون کی آ چالا چی رادو کی این یزدک کرا او شکور اراد شکور یا اراد دے شکر و عباد الرحمنی بندیان دے محربان باد چیزی پا از مکه بانه ها و نن پاجزهی پاجزهی بانه روانه ادانه چه روان نه روانه او سریخ کتا کره ده او شون بیقوازه او ده سلوت لل نکه بازی تا باغه سره خبره که ضروری خبره بای حاصل باغلی جستاس و ملاقات دراغلیم اب اخپل خبره او کیو کیو کی نو چه ته خبره شورو کی نو ده با زرزر شب شب شورو کی تا بگی نی بیزه خوری ها ذکر به شروع کی حالکہ تر اگلے صدقارے چی خبره تا پو زمانه کې خو بیا غو کېله کنا ها بعضین قرآن به ویانېږي تسبولې به درزا ورکیړي او تسبی باړی د تسبو ځان له واخده چی ګل ها چا سره خبره کې غټیم کې خبره کو نه به اسلام چې په چا سره خبره کول نه نیغ نیور د قتل او پترس به ورته نه قتل نیویر اسلام عادت مبارک داو چاله چې ویلا स्वर्ग نو لاس به هغه پورې نه برې خو بل چبل سړی بلاس نو پریخي هاده ولله دا دوه غوته درکې ها دا حنا جوړه دوه غوته در درکې ها لاس کې دا ونیسا ها دا نه کوي چې سړو کون دي خیراله وکا او چې کله تا را لاس ملو کی او جو خلاص ور زمي لا کی نه توبېږي نه چنده خه ملاس کینی وای دا ډوکه پکې ها دا سي پوسی خیر دمغه هم کسب نشه الله سي نځم پښته دي خو دا بغیرتیم نه ده خوهه مهنت مشقته ظلم ورته ډیر زیات کیږي کی چې وی غوسو ګمرته فريدینه ملګری مین نه نه کېنم بریدي ورته کار کسبته کا او زما خپل کار کسب کا ډیر کوتي د <coughs> نړیری اسلام طریقه مبارکه داوه چاو بلار باندې روانو مضبوط لل بیکول ټلک لل بیکول دا قدم به کی خود لکه چړای باندې کوزی کی مضبوط قدم به کی خود چه قدم به او چتا او دا د مخاطب خیال وراته شي کی نسمه کی ازان په سر او چتا کړه مضبوط قدم می غښتا ا دې وزن باندې د اخ پیره کاږي کشک شلانه چلانل شدغه چه پاری بره کاږي ها مضبوط للکوا نا جوړوا یا خپیره کاږي ځان پسی لغت للکوا او مضبوط للکوا یم شون عل الارض هونن پاجزے باندې لجزے مطلب دا نه وی چتري داسي نرمه نازک رواني داغي مطلب دای چې د دا تکبر تل مکوا یو تل د متکبرینو دي یو تل د سلو دي یو تل د خضود نه جوړ دي نو د خضوت تل مکوا د نه جوړ خلک تل مکوا د متکبرینو تل مکوا د سلو تل کوا مضبوط تل و ازا خاتبهم الجاهلون زما استاد محترم اللہ محمد طیب طواہری دی باچر تا مزل کے نید اعلان دے کرے دیر مضبوط للکے دا سی روانی سم کلک روانی خون ور سرکے دیر دیاد زمانگا یا استاز الله اللہ دے جوندے ساتی روغا د دیر عمر دے جار قاضی سے گڑا دے منگ ور سر منطق کتابونا قاضی حمداللہ دا سلم دا کتابونا اور سمانگوے لیو جوندے سن الله للهنا اله رجون الله دی نازل کی زما بهترین استاد او ګډا ول ډیر زما نیو زغیش رجمعات کې اوسېدما او چروان وو په لار باندې مدرسې ته وځیتلو نو ګډا ته کې هغه دم راکلا روانو چې زور پسې نوم رسیدلې ډیر عمر سره او زمنګا پنجبير کې شيخ ولد دي سي عبددي استادو نو خبر الله دې وبخي ها نن پاجي زيباني ويزا خاطبهم الجاهلون کلا چې باسه کې دي سره جاهلان قالو سلاما واي ورته پورا ویناد توحيد سلا سلاما معنا صدا د مینه القولين ولذين يبيتون آکسان چشپا دیری درف بلد پارا سجدن و قیاما پسجدو بولارا واللزین یقولون آکسان چوائی رب بنای رب زمنگا اسری فان نازاب جهنم والی زمن نازاب دی جهنم ان نازاب های کان غراما یقنن نازاب دی دی لازم ان نازاب مستقر و مقاما یقنن دا بد دی دو دی والذین آتوا نصاباً فققوا له خرچوغو لم یسرفوا زیاده نکړې ولم یقتروا کمې نکړې وک او کمې نکې ولم وکانه بین ذالک قواما وی په میندځ کې ودری دن کې والذین لا یذون ما الله آ گسان چنرا بلی الله سره اعلان اخرابل مددگار ولا یضلون النفس اللذین وږیا غناس حَرَمَ اللَّا جَارَم کړه لایلا بالحق مگر په حقام ولا یزنونو زنا نکئی و مَن یفعل ذلک چاچو ګداکار یوزې بشی أما تهون کیږي سره او په کرزی زی زیاده زی جرم تا یوزاب له العذابو د چن مې دلر عذاب یومل قیامتې پرز قیامت و یخلد فیه امیشوی پدی کی زلیلا اصفق الا منتابا مگر اچاج تو بوکا واه من ایمان راولا واه عامل عمل صالحا عمل وکامل نیک اولایک یوبدل الله سیادیهم دا کسان بدل کی بور کی الله گناہوں بدل به کی الله دی حسناتن پنی کو باندې الله با قصدن دیو بندا گناہوں نه نا اگته بووی چیر گناہوں دی پنی کو باندې بدل شو دا انسان چکلا پویشی نو دیو وویچه الله بلانه پلانې نیکی می اوم کړی را پلانې نکمل میم کړی دی ها نو الله دې مونږ په دغه ډله کې راولي چې ګناونه پنه کو باندې بدل شي ګناونه غو زمون ډیر دیم الله پنی پنه کو باندې بدل کین وک ان الله غفور رحیم دې الله بوخون کے مهربان ومن من تابا چا چې توبه وکا وا عمل صالحا عمل وک نک په انهه یقینا نې توبو باسی سي الله تعالی راضي رزی الله تعالی پر راغري ديلو والذین کسا لایشدون زورا چې نا زیریږي مجالس او د شرک او بیدات ته اقتضای صراط مستقیم کی دا معنی کړی دا ازور مجالس د شرک او بیدات او هغه نا زیریګین دیبا اورس به یو هغه کې به حاضرې یو خو د رد د پاره د لیناغه خو جدا خبره ده اخرت نشي کوله نه دی ناس ته پکی او گوری ور تا او ناس دے ور سرا علواغانی ور سرا خوری او لکستو تا پارا دا کیا زیر ای نشرک مجلس کی ناغی کی پا مشکن ہوئی دا عید ملاد النبی دے ہوئی دیکھ ازیر دے عید ملاد النبی چرتا صحابو منعو کرے دے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُ وِمَرُوا كِرَامَا او کلاچی تیریک ہی نو تیریکی پیزاتا وَالَّذِينَا كَسَانِ ذَ دا عباد الرحمن کلاشی پن ورغریشی بیا تیرہ بےمپاتون و دراب لم یخیر علیان نبری و زی پای باندې سوما و میانہ کانہ اوڑاند پای باندې کو نه اوڑون نه اذا اللہ ایتنا ارید غوکیری اور ترگی کی دا عباد الرحمن دی والذین کسان یقولون چی وای ربانا یا رب زمانگا حب لنارہ کی من تہ امین ازواج جنازی بیا نو زماننا وزرعیات اینا دا اولاد زمن ناقر رتا یونین یخوون کی دسترگو اللہ دی بیانی اولاد دسترگو یخوون کی رای کی داد و آگان عباد الرحمن کئی و جالنا للمتقین امام آو گرزی منگا متقیان لا امام دا متقیان امام کی منگا دا و آگان عباد الرحمن کئی اولا ای که الغرفتا دا کسان بدلکی ورک لیشی بالا خانی بی ماسو برو پاس جسا پر اکڑے دے ویلقاو نفی آتا ہیتا و سلاما مخامق بجی بائی کلی پیش کشی او سلامتی آسران خالدین پیامی شو بی بائی کی اللہ دے زمنگا استاز دجار قائصے آهوی دے اللہ جنت فردوس نصیب کی زمان بہترین استازو منتی نو خبر اللہ دے بخی مابان دیر میں انو فعالی دین فیامی شوی پدی که حسنت مستقر و مقاما ما تبی شیرگر مولاوی حسنت مستقر و مقاما خیستا دو در دو دو سیدو قل ما یا با اوبی کم ربی ورطوان پتا سبانی در دیتو مانی دی یا ما استفہامی یا ما نافی یا ما استفہامی ما نافی ما نافی یا, ما نافی یا پتا سبانی ربی رب زما دا عذاب لولا دعو حکم کنی وی تاسو بلن غیر الله لرا ک غیر الله نرا بل تاسو نو الله د عذاب سره درکې فیشی ما یا بهو بکم ربی ندرکې تاسو لرا رب زما عذاب لولا دعو حکم کنی بلن تاسو غیر الله لرا فقد كذبتم فصف و يكون لزاما ته دای سره نسبته دروغه تاسو ذره چی پیواز بشی د دې ګنا سره ترتیب کې شپږشم نمبر دی رسله سوره الفرقان نا ال نزول کې وو سل وختمه رسله د سوره واقعې نا نازل شوې ده ربط د دې سوره د مخ کې سره وګاڼو واجب نه دی یو هر گلاج مخی